Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och är som vanligt i studion 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Vill du ha kontakt med kommunisterna så tar man lättast kontakt genom att gå på vår hemsida www.skp.se. Det gäller för er som lyssnar över, eh, på radion över internet i efterhand där sändningarna kommer upp på www.kommunist.se Då kan ni gå in där och leta upp kontaktinformation. Ni som bor här i Krokarna, ni kommer naturligtvis till vår lokal som vi har i Malmö på Södra Förstadsgatan 132. Där är ni välkomna främst onsdagar mellan 19 och 21. Vi är där andra tid men då är det bäst att ni ringer innan så vi är på att det regnar. Vår telefonnummer är 040 611 88 82. Ansvarig utgivare för dagens program är Rikar Steinberg eller han är ansvarig inte bara för utgivare för detta program utan han är alltid vår eh, ansvarig utgivare. Dagens program hade vi tänkt att vi ska börja som vanligt med arbetslösheten, även om det inte händer så mycket på den fronten, mer än att den ökar. och Man har ju sagt alltså från regeringen och olika utredningsinstitut att den kommer till vagn 11-12 procent om ett och ett halvt år, ungefär, efter valet. Nu gör man ju allt för att bromsa det så kallat. Vi ser det på att det blir fler och fler arbetslösa men samtidigt ser man till att fixa lika många platser i armsåtgärder. Så armsåtgärder, det är många nu som är placerade i armsåtgärder för att man ska kunna hålla siffrorna nere. De som är minnesgoda minns ju naturligtvis hur Gökret är den vårliga regeringen som trillträdde, alltså Påstod samma sak om Susanna, att de dölde arbetslösheten med meningslösa armsåtgärder. Nu anser jag inte vi alla armsåtgärder är meningslösa. Framförallt kan det vara bra när de går till utbildning och sånt. För det, det är ju aldrig någonting som blir fel om man utbildar sig mer och mer. Det är vad den nya och moderna produktionen kräver. Men som sagt var, arbetslösheten ligger runt en halv miljon människor. Antalet lediga jobb är som, eh, som vanligt sjunkande. Det är mindre än 7000 lediga jobb där fanns i denna veckan som har gått. Och det innebär ju att det är ganska många på varje ledigt jobb så därför är det ju naturligtvis lite horribelt som man hör ibland att de skickar folk från är från de ska sälja sina lägenheter och allt möjligt och flytta upp till Östergötland eller någon annanstans för att ta ett vikariat på 3-4 månader det är ju rätt konstigt därför att det är precis lika många arbetslösa uppe i Västergötland eller på någon annan plats i Sverige men ändå så ska man då tvinga folk alltså annars kan de bli av med sin avkassa eller det understöd de ha i arbetslöshetsersättning nu gäller ju inte avkassan så länge den gäller ju högst i ett år sen är det något som de kallar aktivitetsersättning som Försäkringskassan betalar åt naturligtvis skulle ju de tvingas att ta ett ansvar som orsakar arbetslösheten och det är ju det kapitalistiska systemet kapitalismen generar arbetslöshet därför att där producerar man för att profiten för de enskilda ska öka. Och då blir det så som det är nu. Alltså att man sparkar ut folk i arbetslöshet. När man inte räknar med att man ska kunna få tillräckliga profeter. Och man utsöger dem man har kvar istället ännu mer. Och jag tycker. Man, och de här olika sakerna som man hört den sista tiden som förslag till att jag fixa det här är ju ännu märkligare. Jag läste en, en liten kommentar i, i tidningen i, i idag eller vad det går, som eh, man hade ännu en, en, en intervju med Svenskt Näringslivs vd Urban Bägström, var han eh, på, hela tiden påpekar att eh, man ska lösa arbetslösheten genom att ge ungdomar en lägre lön. Alltså nu har han sagt, jag tror så att han har sagt att eh, sen han tillträdde han har han sagt det här. Jag, jag förstår egentligen inte vad man betalar han lön för eh, för att man hade ju kunnat haft en form av en bandspelare som hade ju spelat upp det här svaret varje gång en nyhet eh, någon, någon eller något sånt hade ringt upp honom. För att eh, det är ju mer eller mindre hans svar på allting ju. Att man ska sänka lönen. Alltså det är ingenting om att man ska försöka skapa arbete någonstans. Utan sänk lönen då blir det fler arbeten. Ja. Yeah. Jo alltså det, det är ju naturligtvis eh, som du säger de upprepar sig ganska många gånger och de får många anledningar att eh, upprepa sig nu fram till i synnerhet i våren men det har ju redan egentligen Börjat och arbetsköparna har gjort någonting som de inte brukar göra det är ju rätt så stor avtalsrörelse så alltså många avtal går ut första mars nästa år och det innebär att man har börjat och smått och sondera avtalsförhandlingar och, och ska komma överens om, om priset på våran arbetskraft alltså det är det man ska bestämma nu. Och då har ju naturligtvis arbetsköparföreningen varit ut och sagt att det inte finns något utrymme för att höja priserna på, på lön, på arbete. Och det är ju naturligtvis en sanning med modifikation eller det är, det är en lön helt enkelt därför att det bråser på hur man ser på det med och man anser att den största delen av den gemensamma produktionen ska gå till arbetsköparna eller till kapitalisterna för att utgöra profit om de i första hand ska ha det beöret tillfredsställt då finns det naturligtvis aldrig egentligen något utrymme för de strövar hela tiden efter att öka och öka sin profit de nöjer sig inte sig med, med 10%. Om de kan sparka folk kanske eller sänka lönerna och få 12%, då gör de gärna dig. Och, och de är lite som trollkarlar som viftar dem med en nästuk någonting. Och sen så ska de plocka fram kanäerna och hatten. För de vill inte att vi ska se alltså, vad de gör av profeterna. Därför påstår de, där finns inget utrymme. Därför vill man sänka ungdomslönerna till skrämpen. För att man ska komma ut den våran arbetskraft ännu billigare än vad man betalar för den idag. Det, det är bara ett sätt för dem alltså, att öka sina profeter. De vill skippa laus alltså lagen om anställningsskydd och allt möjligt för att just säga till och öka sina profeter. Vad som var lite märkligt var att man har gjort en så, så kallad undersökning och skickat ut, eh, skickat ut de olika förslagen till, eh, som finns från de politiska partierna har man skickat ut till eh, företagen. I synnerhet eh, småföretagen har man skickat ut det till. Och då har de fått eh, rangordna de förslagen som skulle gynna dem mest. Och det var eh, de förslagen som vann. Det var faktiskt Miljöpartiets Kometa och Vänsterpartiets Tvåa. Och, och då ser man ju liksom egentligen vi vilken politik de vill föra om det är någon som har tvivlat på att Miljöpartiet var ett dåligt parti så behöver man kan man kasta dem för nu men att Vänsterpartiet i synnerhet tycker jag är ju naturligtvis beklämmande att de är mer intresserade av att lägga fram förslag som gynnar företagen än, än gynnar de arbetande det, det var sämt Vänsterpartiets förslag Det var liksom att man skulle ta bort Sjukskrivningsansvaret Alltså sjuklönansvaret Det är ju så att nu har vi ju Sjuklön de första tiden För företaget stå för Och det vill Vänsterpartiet Dra bort för, för, för företag som har mindre än 10 anställda. Det tror fanken att företagen gillar sådana förslag. Men, men jag menar vad finns det för anledning att göra det? Vi ser tvärtom så har vi ju sett på de nedskärningar som har skett inom, inom försökningskassan inom sjuklönesystemet och då, då skulle ju de bli hänvisade dit över stället. Tvärtom så skulle man ju behöva stärka och öka de intäkterna istället och, och säga till så att, att man har en riktig sjukpenning istället för de så kallade eh, småsmulorna man får. Det, det har blitt, dels har det blivit svårare att sjukskriva sig, men det har också sänkt särsättningsnivåerna och längden på sjukskrivningen man har angripet de sjukskriva väldigt hårt och det är ju det, ett parti som kallar sig Vänsterpartiet borde inrikta sig på istället för att lägga förslag som ska gynna de små arbetsköparna Men det är ju den populism som egentligen finns runt omkring Vänsterpartiet, vi skulle också kunna lägga ett liknande förslag att alla anställda i småföretag som har mindre än 10 stycken anställda bara inte betalar ut någon lön då är det självklart att de hade varit väldigt glada för den också men det, det är ju alltså, precis som du säger man borde ju inrikta sig också alltså, de påstår ju att det är ett socialistiskt parti som strävar efter socialismen då borde, då borde de helt klart och tydligt för sig vem som de ska koncentrera sig på Ja, vi skulle ju förstås aldrig kunna ha lagt ett sådant förslag för vi är ett kommunistiskt parti vi kämpar för ett annat i ett samhälle och då lägger vi ju naturligtvis inte fram förslag som innebär att vi när en annan klass alltså att vi ju när det klassamhället, för det skulle ju naturligtvis, det, alltså ett sådant förslag som Vänsterpartiet har lagt det stärker ju naturligtvis klassamhället, det stärker ju företagen och de den borgerliga politiken och, och det är ju det vi vill absolut inte göra. Vi vill tvärtom. Vi vill att folk ska kämpa för ett socialistiskt samhälle som på sikt kan bli ett klasslöst samhälle. Och det är därför vi behöver fler kommunister i Sverige.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 I, när vi pratar om arbetslösheten, för vi behöver bekämpa både arbetslösheten och en annan fördelning av det, alla de resurser vi skapar i det här samhället. Det är inte så lyckat när 1% av Sveriges befolkning äger 40% av de produktionstillgångar som skapas i produktionen. Det är det vi vill ändra för, för det behöver vi naturligtvis och andra människors stöd det är inte så att vi ensamma kan ändra på det utan det måste till en verklig kamp för att vi ska kunna göra de förändringarna till det bättre så därför vill jag bara säga en till oss. Vi äh, vill gärna söka ekonomiska bidrag nu inför äh, valåret nästa år. Vi behöver göra en mycket starkare valkampanj. Och vårt påstyronummer är 421 -53 84 1 Märk då talongen Radio Kommunist- på nummer 421-53-84-1. Vi ska också ta upp det som hände i onsdags. Eller hände i onsdags. I onsdags så tog den, hade man ett beslut i riksdagen om den så kallade FRA-lagen. Att man tog den ju förra året, det var väl ungefär ett år sedan. Men då tog man det med förbehållet att man skulle visa, eller och –förändringar som skulle stärka integriteten i den nya lagen. Nu lät naturligtvis riksdagsmännen sig nöjas med det som lades fram. Det var egentligen inte mycket man begränsade då antalet som fick skulle få rätt, alltså att borra FRA-spaning så kallad. Alltså den är spaning vi ska kan förklara lite vad den innebär. Den innebär alltså till exempel Telia och alla internetoperatörer och telefonoperatörer kopplar eh, sina ledningar via en sambandscentral så kallad. Och den sambandscentralen har då försvarets radioanstalt eh, tillgång till det är därför den heter äh, äh, EFRA-lagen. Försvarets radioanstalt. De har ju tidigare sysslat med så kallad spawning efter radiosignaler och radiovågor, men nu ska man alltså koppla den trafiken som går i ledning. Det innebär alltså telefonsamtal och det innebär e-mail-trafik när du soffar på internet och allt möjligt. Det kommer alltså till att gå igenom den sambandscentralen så de kan då kartlägga vem du skickar mig till och var, var du skickar mejlen ja, och vilka sidor du besöker Sofse, alltså var du sofar och vad du läser på internet och till och med vad du gör för bankaffärer och vad du handlar över internet allting det kan man i princip kartlägga nu säger man ju att man inte ska göra det därför att de enda som har rätt till att beröra sån så kallad signalspåning blir då regeringen, regeringskansliet och så då försvarsmakten. Men bara för att de förbordrade så innebär det naturligtvis inte att de inte kan göra det för det, det kan de göra och jag litar inte speciellt mycket på att de kommer till att på något vis begränsa dem sökningarna utan de skriver in vissa sökord i i, där i sin ledningscentral och då alla mejl som innehåller det ordet eller, eller samtal till en telefonsamtal som innehåller man säger ett visst ord så, så kommer det till att lagras och, så. och sen har man sagt att det bara får lagras i, under ett år och om det är så, det är så kallad intern trafik mellan svenskar så ska man inte få lov alltså, att använda det men det är ju bluff och bog så det stänker om det utan vad regeringen vill och, och naturligtvis inte bara den nuvarande regeringen utan den förra åren vill skaffa sig en kontroll över medborgarna. De litar helt enkelt inte på medborgarna utan de vill kontrollera dem bättre och det är det de gör med FRA-lagen. Ja, precis som du är inne på ju att även om det är ju bara regeringen, regeringskansliet och då dagforsvaret och säkerligen i form av mos som får ta del av det här så betyder ju, alltså det betyder inte att alltså, även om det är bara de som får beställa det så betyder det ju inte att någon annan inte får ta del av det material som vet du, kommer fram där. Och hur ska man ju. De påstår ju att det finns någon form av domstol eller något sånt som ska kontrollera dem. Eh, sen efter om de följer det här regelverket, men hur skulle någon kunna kontrollera dem om de har en liten hemlig eh, server som står vid sidan mm. om och, och, och lagar någonting annat som de inte ska lagra eller eh, bara det, alltså det är ju bara trams egentligen. Och, och samtidigt ser vi ändå argumenten märkliga när man säger att, att jo. Även om det skulle gå till, så som det går till, alltså redan där är ändå lagen rätt represiv, alltså Alltså menar. Ska man, ska man då avlyssna om vi sa, om jag har en, en moster i, i Norge, ska, ska jag då avlyssna min trafik som jag har med henne bara för att hon bor i Norge? Alltså, var, varför ska man göra det? Vad är skillnaden egentligen om jag avlyssnar någon här i, i Sverige men man gör det utomlands? Ja. Så att argumentationen är ju egentligen felaktig. Sen kommer de där, jo men man ska bekämpa terrorismen och sånt. Ja just det är klart hur man ska <laughs> bekämpa Vi tycker att man ska bekämpa terrorismen, men vi tycker inte att man ska bekämpa terrorismen genom att skicka dotter till Afghanistan eller springa omkring och avlyssna medborgarna. Utan man får ju bekämpa dem på rätt sätt istället. Man får ju respektera att de har länder och att man inte ska springa omkring och suga ut deras naturtillgångar. Då, då är det ju säkert en, en bra start på att uh, man minskar terrorismen i världen. Ja. Ja, alltså. Det är inte så att de har möjlighet att filtrera bort den inhemska och utgändska. Jag menar kopplar dem teleoperatörerna och sina ledningar via FRA så innebär det att all trafik både internt det är inte så att de har en ledning för utgående alltså samtal som går utomlands eller något sånt utan all trafik inom telekommunikationsnätet de går på samma ledningar oavsett om jag ringer till Kina eller jag ringer till Danmark eller jag ringer till Helsingborg så går de på samma ledningar alltså all trafiken går, går igenom där. och det är samma med e post och annat all trafiken går i samma ledningar där finns inte en separat ledning så, så, så de har ju försökt att lura och föra folk bakom ljuset att det är bara den utländska trafiken de får tillgång till på något vis så är det naturligtvis inte utan de får tillgång till all trafik. Och sen så, så säger man ju att eh, den ska gälla, spaningen ska gälla de militära hot mot Sverige eller grov internationell brottslighet eller eh, till exempel terrorism. Men jag menar, nu för, nu är det regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten som får beställa äh, sån signalspåning. Ingen av de instanserna, vad jag vet, har hand om till exempel den grova brottsligheten. Om man med grov brottslighet så menar den grova ekonomiska brottsligheten som förekommer. Eller, ingen av de är utredare till det. Det är ju polisiära saker. Och jag menar, då då då blir det ju väldigt konstigt när regeringen ska kanske få lov att undersöka ska beställa signalspaning och om de misstänker att det är många som är kritiska mot dem så vill de ha reda på kritiken mot dem alltså alla som har använt Google vet ju hur lätt det är att söka på olika saker och ting och, och den, den, det har ju de samma möjlighet. så de kan ju bygga upp nu register med det här systemet så är det ju inga problem att bygga upp snabbare register om människornas politiska uppfattning, deras sexuella läkning och deras religion och allting. Det, det kommer de att kunna kartlägga alla svenskarna i, i stort sett. För det är ju så att de flesta svenskar har antingen internet eller någon telefon. Åtminstone. Och, och där um, pratar man om olika saker. Och, och det är ju naturligtvis inga svårigheter för dem att bygga ett sånt register. Det bygger de nästan helt automatiskt. Och sen kan det bara slå på personer och allt möjligt. Och sen eh, i fortsättningen kan vi väl räkna med att vi måste lämna in ett DNA eller någonting sånt också. Så de har oss riktigt fullständigt. Och allt beror på att den här regeringen eller regeringen och oppositionen inte litar på folket. Och det märkliga är ju att man har ju hört tungångarna från oppositionen som påstår att ja, när vi kommer till makten så ska vi riva upp, alltså de ska ju inte riva upp själva lagen, vad den innebär egentligen, utan vad de säger det är att de ska göra den ännu mer repressiv, alltså man ska tillåta fler myndigheter att ha, ha tillgång till det här alltså, nu tror jag redan att de får tillgång till det genom att man delar ut det till dem kanske, men alltså nu ska det vara öppet att polisen och så på andra ska också ha, ha tillgång just till det här och därför tycker jag, just ett sånt parti som Vänsterpartiet som ändå så går omkring, borde ju helt platt vara emot de här. Såna. Det här är ju ändå en oerhörd repression mot samhället, alltså, med, alltså de som bor här i Sverige. Och inte bara dem utan det handlar ju ändå om att man har kontakt med folk runt om i hela världen. Man avlyssnar ju deras samtidigt ju. Ja. Så, så att... Nej, jag tycker Norge är ju helt rätt som eh, ska kanske dra in eh, Sverige inför någon form av domstol och att man ska undersöka om det här överhuvudtaget eh, går att göra. Alltså. Ja, det är den absolut mest omfattande någonsin gång i världshistorien som dessa här länderna som nu använder sig av samma teknik. Så, så mycket har, har befolkningen inte någonsin avlyssnats och, och kontrollerats som den svenska eh, riksdagen alltså man har ju, nu genomför. Man, man har ju inte kunnat till, alltså. Det som vi tog upp på ett program tidigare så det har ju aldrig funnits ens en, diktatur, en öppen diktatur som har vågat någonsin skapa en lag och får göra, visserligen har man ju struntat i det men man har ju aldrig varit fräcka nu för att skapa faktiskt en lag som säger att vi ska avlyssna alla medborgare i det här samhället. Jag tror till och med de som hade som stödjer dem hade kanske varit lite skeptiska till det. Men, men jag menar, så det här är ju väldigt, väldigt omfattande. Lustigt nog så är det ju samma personer och sen som går omkring och sätter sig i, vad heter nu, till exempel det här Europarådet som går omkring och säger att kommunisterna är fruktansvärda vi måste ha lagar mot dem och vi ska förbjuda den kommunistiska ideologin eftersom de springer omkring och råsiktsregistrerar alla i Europa. För det är ju de som har sprungit kring och vi har uttatt upp det tidigare på de här programmen med radiokommunism. Mm. Och, och det är inte så alltså att regeringen nu, nu, alltså där finns en eh, Fredrik Fägerly... Eh, Fagerly eh, han centerpartisten han har ju tjafsat så mycket om det men han röstar sig Då, alltså när de kommer till omröstning och jag kommer ihåg Carl Bill nej vad han Fredrik tvingar en av moderaterna till att rösta antingen kvittade de ut sig eller så har allihopa röstat för det den enda som eh, hon avstod det var en folkpartistisk kvinna jag kommer inte ihåg vad hon hittade. Men, men alla andra alltså har röstat för det. Och så då har optionen röstat emot. Men just med motiveringen att flera har inte, alltså att de vill ge fler tillgång till nätet. Och det har ju regeringen också tillsatt en utredning som ska ge alltså. polis och säkerhetspolis också tillgång till den här FRA-spalningen. Så... så så det är ju alltså övervakningssamhället, vi är på gult väg in När det egentligen är tvärtom så att vi skulle ha större möjlighet vi skulle behöva en FRA-lag, alltså medborgarna, alltså, för att övervaka riksdagsmännen. Det har ju visat sig på den senaste tiden tydligt och klart, men det tar vi efter musiken. I mina kläder, svärre att allting är okej. Alla så sul i alla väder och leva lycklig utan dig. Han är det sista hem från krogen, var som oftast druckit mest. Han är till livslång ner i trogen och tror att livet är en fest. M-E-M -E Ni lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti Borlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Det som är i studion är Viktor Jan Telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 Eller 040 43 70 71 Vi pratar lite om fra som politikerna i riksdagen har instiftat för att övervaka oss och svenska folket för något annat är inte deras signalspaning alla vet ju till exempel att har man hittat någon spion eller någon helt mot rikets säkerhet så har man hittat inom säkerhetspolitiken eller, eller bland militärerna eller i dem inom militär det är där man hittar alla äh, alla sådana personer så då skulle man alltså rikta signalspaningen mot sig själv, men det gör man inte utan istället så ska man avlyssna hela det offentliga telenötet och internetnätet. Och det visar ju då alltså att det är inte de man vill ha ut utan det är det vanliga folkets åsikter som är obekväma som man alltså försöker styra. Ja det, det är ju det är ju de som sitter på kunskapen. Jag har liksom ingen, jag vet inte vad militär förläggningen ligger någonstans i Sverige eller vad det nu håller på med. Nej, man har ju alltid påstått att det var eh, från början var det såna vad heter de nu, som gick runt och slejpade knivar, skärslejpare och alla möjliga. Och sen var det ruska lastbilsvarför som körde vilsa för att kartlägga de olika... Uh, militäranläggningarna och massa sådana nonsensgrejer. Jag menar det räcker att de köper en högt uppsatt militär eller någon högst uppsatt grupp i, i i Södbo eller någon i regeringen. För, för det är ju så det går till. De är alltså en korrumperad regering. De påstår att Sverige inte har korruption men det, det är ju naturligtvis en sanning med, med mycket stark modifikation vi har ju sett utavliga exempel på att Vi har inga speciellt Um, vad ska man säga moraliskt högstående politiker det, det visar sig gång efter gång. Vi ser hur till exempel när Anders Borg, vårt lands finansminister, hur han ockuperar studenternas slagenhet i, i Stockholm. Där finns en enorm brist på studentbostäder i Stockholm. Trots det så bor han och har ockuperat en studentbostad eftersom att äh, det brukar finnas i de stadgarna att det är bara studenter som får lov att bo i sådana hus. Men han bara för att han är vårt landsfinansminister får lov att ha en sån lägenhet. Och förmodligen så har han ju hela Rosenbad och och hela Harpsund och allt vad de hittar där de har preparat bara baston för 1,9 miljoner kronor alltså han nöjer sig inte med det utan han ska till och med då ta lögenheter för studenterna som är i ett skriande behov av dem och där finns ju naturligtvis andra nästa månad kommer de till att höja sina löner till 55 000 i månaden och det blir ju ungefär, vad blir det 550, 600 är ja, 650, 670 tusen ungefär per år de har i lön för riksdagen. Och den höga lönen har de ju alltid fått med motiveringen att det är ett dygnet runt jobb. De är aldrig fria, de ska alltid stå till förfogande för eh, väljare och valda. Och det visar sig nu hur pass de står till förfogande hur no, no, no, lite de egentligen står till förfogande även för själva riksdagsarbetet Ja, så Thomas Bostrom har ju hamnat lite i blåsvärde men det är ju egentligen inte bara han utan det, har ju, det är ju en praxis att du har ju fem till elva uppdrag vid sidan om när du sitter i, i riksdagen. Thomas Bostrom är ju väl den som har kanske skolkat mest den sista tiden. Han har ju en advokatbyrå och han sitter i en styrelse från friskolan och han, uppen, och han också var linon form av kyrkoförsamling i det här kyrkovalet och han valde sin alltså, alltså, han har ju inte närvarat i flera omröstningar här, för han har skött de, här, de andra uppdragen alltså, det är ändå rätt märkligt att man alltså, det är som jag skulle ha haft ett arbete här vi sitter här nu i, i, i, i Burlå om jag skulle haft ett arbete här vid Burlås centrum på någon av de affärerna så hade jag skitit i åget Så alltså, jag äger inte detta, jag går till mitt andra jobb så kvittar jag ut min lön då. Och sen när, när kommer någon och frågar varför är du inte här på jobbet? Nej, men det är praxis att göra så här, så jag Visst hade det varit, det hade varit riktigt bra om de reglerna hade helt, kanske de andra med, men de, de nu gäller de ju inte de andra medborgarna. Utan tvärtom, där springer omkring kring och babblar om att arbetarklassen är låt att de inte pallar och jobbar och sådana här grejer. Mm. Jo, alltså just det här. det är många företag som vill ha dem med i olika styrelser och sånt. Gör de egentligen, alltså vill jag påstå olämpliga som riksdagsmän att fatta beslut om frågor då, då fattar man naturligtvis beslut som gynnar egna företag jag menar det är inte bra till exempel att Thomas Boström sitter med i pusslingen i en skolkoncern, i en privat skolkoncern det påverkar naturligtvis hans beslut i riksdagen om att det, om att det ska vara tillåtet att göra profit på barnens skolutbildning och, och det är många sådana, jag menar han han kvitterar ut Mer än en kvarts miljon kronor utöver riksdagslönen i sig Jag vet inte för längtjänarna något på böterna. De har han väl satt, eh, kanske gjort som Johan Persson gjorde. Han ett, har ett bolag så, så de vinsterna går till dig. Så fifflar de och, och så. Alltså de har så kallade egna bolag. De tar inte ut någon lön så länge de är i riksdagen och så. Och, och det där är många av dem som gör. Alltså, till exempel när han maritar. Pulsen. Hon hade 900 000... Eh, kronor i sidoinkomster utöver riksdagslönen och där finns massor av de människorna som har massa extrainkomster och då har vi förhört här, de måste ha så hög lön för de ska stå till väljarnas förfogande dygnet om eh, under alla 365 dagar så det var inte speciellt hög de har men då skulle de alltså inte hinna med de, alla de sidouppdragen som ger en större inkomst än vad de har eh, på i riksdagen. Och det, det är ju alltså det är ju naturligtvis en form av korruption. Något annat kan man inte säga det som. Därför att då har man ju inte ojävlig och man har pengar för betalt från något annat ställe och man sitter i då i, i Sveriges lagstiftande församling. För än så länge stiftas ju inte alla lagar med i Bryssel utan visserligen kommer direktiven därifrån och de ska då bara mm, trans Transporteras genom den svenska riksdagen men, men jag menar det är ju till exempel i, i Lissabonförlaget där var ju många, de flesta av de som röstade i riksdagen var ju egentligen jävliga i frågan om Lissabonförlaget och det var ju naturligtvis därför man inte vågade lägga ut på en folkomröstning det är ju därför de inte lät oss få lov att vara med och bestämma eller ta del av de besluten och det är naturligtvis allvarligt. Men den barliga parlamentarismen fungerar ju så. Det är ju ett smörmedel mellan stat och kapital egentligen. Och det syns ju väldigt tydligt ju just i sådana här saker där vad de sitter i olika, eh, i olika privata bolag och, och ibland gör de överhuvudtaget faktiskt ingenting. Va? Men eh, vet du vad, de sitter i de här privata bolag just för att de ska skapa kontakter med, med riksdagen och annat. Samtidigt har man också hört den där skröna ju om att eh, ja, det är en osäker plats. så alltså för, för att inte sitta där efter fyra år så hamnar du mer och mindre i arbetslöshet. Men det existerar inte. Det, det är precis som jag sa nu ju, att de hamnar ju i olika och sen ska de ta kontakt med partierna sen så att man smör dem där relation mm. Det är till exempel hon moderar den Polsen. Hon kommer från Lund. Det är hon Hon har alltså en neonatit som kronor i extra utöver riksdag. Hon sitter med i fyra bolagsstyrelser. Hon har en deltidsanställning på Lunds universitet. Hon har ett eget konsultbolag. Alltså, hur kan man påstå att hennes jobb i Riksdagen innebär alltså en heltidsutsättning 365 dagar om året att hon hela tiden måste vara tillgänglig? De är naturligtvis överbetalda de i Riksdagen. Det visar sig ju alla omröstningar och sånt att de är utkvittade och allt möjligt. Och det är för de har en jätte massa extra. Extra uppdrag. Det är därför, alltså de inte finns i riksdagen. Det är inte för att de är ute och träffar väljarna och det är som de, de snackar så mycket om. För vem har sett egentligen någon av de riksdagsmännen? Det, det är väldigt sällsynt man ser en riksdagsman ute och prata med väljarna. Och man kan nästan, alltså korruption är det att man sitter, att man är jävlig men också korruption, att man får stilla statliga medel. Samtidigt så kan man ju nästan på gränsen tala om någon form av landsförräderi, för man uppför ju inte sitt uppgård av att leda landet också. Ja. Nej, precis. Nej, och det är ju därför alltså, det är ju därför det här är inte politikerförrakt, alltså. för därför att de som uppför sig så, alltså, som visar den moralen och sen tar sig rätten att jaga sjuka, arbetslösa och alla möjliga människor... Det är ju naturligtvis eh, eh, beklämmande att man ger dem så mycket makt. Och det är därför vi behöver ha ett alternativ i nästa val. Och det är därför vi eh, nu passar på att ge vårt fört om du har för pengar över. Jag vet att det är svåra tider men får ni pengar över så är det på styrnumret 421 53 1 Märk talongen eller den med Radiokommunist. Sveriges kommunistiska parti, Bolof och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion, är Jan och Viktor. Det var musik. Jag är son av Ayatollah. Och det kan man säga där borta i Afghanistan. Nu dödar man barn där borta. Och det är de som folkpartisterna slår vakt om. De soldaterna som kommer hem därifrån. 1200 barn har dödats i Afghanistan. Eller barn och vuxna. Alltså civil. Personer, har dödats. 1200 har räddats av de där så kallade, de som ska rädda afghanerna. Nu senast var det danska styrkor som födde ett litet barn, en sexårig flicka. Men det var inte det vi skulle prata om nu, vi skulle ta, jag vill ändå nämna om det, utan vi har, skulle ta en lyssnafråga, eller fråga, vi har fått en per mejl, det är Jonas som frågar vad vi menar med när att partiet styrs av den, att vi använder den, tillämpar den demokratiska centralismens principer i vårt eh, partiarbete. Han eh, hade svårt att få ihop det med demokrati och centralism, Time. Men, um... Jag vet inte, ska vi släppa in Viktor först eller, vi ska, eller jag ska försöka svara på det? Alltså, det är ju en, alltså man skapar ett nytt parti kan man säga en parti av ny typ och det var en parti som tog fram eh, vid början av alltså, förra sekelskiftet då för att man ansåg att man behövde en ny strategi för att möta de problemen som existerade och man, eh, först och främst så menade man på att eh, de medlemmarna skulle vara aktiva i någon form av organisation som partiet hade. Utöver det så fanns det också en form av beslutsgång man var tvungen att ha en en liten en, vad ska man säga, en, en, en starkare vårdgång på något sätt. Jag vet inte, alltså det kan ju uppfattas lite så ju men alltså det man gör egentligen det är att man diskuterar besluten och sen så tar man ett beslut och sen så följer man ett beslut. Det brukar i boalhetens namn kalla man ju brukar man påstå. Men detta är ju också felaktigt för att det är ju inte så att de här besluten alltid är huggna i sten på något sätt att tar man ett beslut men det man gör är att ja ja när vi sitter och diskuterar någonting så kommer vi att få en som vi Vi har en tredje person som vi kallar den målgärd som sitter här målgen till kontor om det här beslutet. Men det är ett majoritetbeslut. Så genomför vi det här beslutet. Sen efter efteråt så prövar vi beslutet, var det ett rätt beslut eller inte så kommer vi fram till att när Målgan hade rätt då ändrar ju såklart beslutet. ju Det är ju inte på något sätt att man inte har en diskussion. Men det var ju det var ju ett sätt också för att alltså, ha ett parti som kunde vara starkt och, och, och förberedd för att genomföra en revolution egentligen kan man säga. en, en Ett parti med lite militär prägel, om man ska använda sig av det uttrycket. Jag vet inte om det är helt hundra procentigt men det, var, det skiljer sig ändå från de andra partierna. för De andra partierna, vi har ju sett många gånger, alltså där var kongressen idag har ingen betydelse. Det ska vi också nämna ju, att kongressen får ju en form av mycket större betydelse i ett kommunistiskt parti. Det är kongressen som utformar, alltså utformar politiken, kan man säga. Sen efter det så verkställer partistyrelsen. Idag är det ju så i till exempel de socialdemokratiska partierna och sånt där. Ja, de har en kongress och sen så... Är, men den kongressen handlar egentligen bara om att utse någon form av partistyrelsen. Sen är det ju partistyrelsen i praktiken som styr i, i partiet. Det är, kongressen har lite några form av slagord, de några programförändringar och jag vet inte de, de gör väl inte så mycket mer egentligen? Nej, nej, nej, men framförallt så, alltså demokratisk centralism, det är en demokrati helt enkelt. De många påstår sig partier, de andra partierna vi kan ta så sedan eller Folkpartiet eller vem som helst de har kongresser och där har de majoriteten av medlemmarna beslutar en sak men sen så kan riksdagsgruppen till exempel en del av de olika partierna göra precis tvärtom så är det omöjligt i ett kommunistiskt parti vi är verkligen demokrater och vi menar det alltså så ungefär som du förklarar jag. alltså att demokratin vi diskuterar och, och kommer fram till ett beslut och sen är beslutet bindande för alla i partiet vi har inte någon som har rätt alltså att ha en att det, det, det. partiet till exempel om man tar nu Bodströms, om Socialpartiet nu har, hade den linjen nu vet jag inte att de att de hade en, att man inte skulle ha privata skolor- då skulle det naturligtvis vara omöjligt för Böström alltså att sätta sig i en sån. Eller vi kan säga Moderaterna till exempel. Om de har en linje som de har fastlat på sina kongresser- då kan ju naturligtvis inte regeringen göra tvärt emot- därför att de är också medlemmar i och där och det, man hörde det nu tydligt på Mona Sahlein till exempel Thomas Bodström, han var så speciell person så han hade andra rättigheter, han behövde inte följa kvittningsregler och sånt, och det menar vi det strider emot demokrati för alla medlemmar, alla eget e parti måste naturligtvis behandlas lika och deras röster måste vara lika mycket värda och, och så och, och det, det är ju alltså egentligen centralismen behöver vi för att bli ett slagkraftigt parti. Det och det alltså att vi har, vi väljer ett centrum. Det betyder egentligen att vi väljer en styrelse som får till uppdrag att genomföra de demokratiskt fattade besluten. Det är ju egentligen det det handlar om. Och det var vad man, vad man diskuterade även då egentligen på, i början av säkerhet när man skapade parti, ett parti av ny typ Och därför att man har sett ju att alla andra partier de snäglade mer åt, eh, alltså att anpassa sig eh, opportunismen helt enkelt eller populism det är ju för att förhindra vi, vi lägger ju aldrig populistiska förslag eller någonting sånt för vi beslutar vår politik på en kongress och sen fullföljer vi den politiska linjen tills vi har prövat den igen det finns ju alltid alltså, jag menar, det är inte så att vi har all politik politikhogen i sten hela tiden förändras samhället och vår taktik och strategi eller strategin förändras inte så mycket men vår taktik och, och vår uppfattning om olika politiska frågor förändras naturligtvis jämt och ständigt. Och det var just det som var en av grundbultarna också kan man säga att ett självkritik. Att man ska hela tiden pröva att man ska alltid vara kritisk mot de beslut man har tagit. Man ska se om det var rätt eller inte. Det är ju egentligen kanske en av de viktigaste grejerna många gånger har man ju hört liksom med eller någon annan gång kring och säga nej nu har vi tagit fel beslut där vi måste ändra ett beslut och vi måste gå ut och säga att tyvärr så gjorde vi fel i det. Så alltså, jag Kanske i någon fråga har man hört. Men av alla de 50 000 som de har tagit de sista 10-20 åren som man liksom inte hört något sådant. Utan partiet den prövar ju det. Alltså, det är just det som skiljer sig ju mellan ett parti som är fri från opportunism på något sätt. Att man alltid är självkritisk. Man ser väldigt tydligt. Liksom. Vad det här är, när vi måste pröva det. Vad är det fel? Vad är det, det beslutet som så fel ut vid den tidpunkten? Kanske det är det rätt vid någon annan tidpunkt? Så man måste hela tiden analysera väldigt mycket de beslut som man tar. Och då ska ju alla partimedlemmar mer eller mindre vara inbegripliga just i det här analysarbetet. Alla, precis som du säger, man ska ju dra in folk i partiarbetet. Det ska inte vara en partistyrelse och sen är det någon som eh, går ut och delar ut något flygband någon gång och, och sätter upp några fisk. Utan de har ju självklart en, en, en beslutande rätt i, i partiet att de ska vara inblandade. Det är det som skiljer oss. Och så, så det är därför vi många gånger vi, vi, vi säger ju inte gå och rösta på oss eller, alltså, visst vi vill att folk ska rösta på oss men vi, det är ju inte det som vi mest poängterar utan vi säger ju gå liksom, med oss, vara med och, och ut, utforma politiken hjälp oss att driva fram det här det, de andra partierna det ena, de bryr sig om ju just det är den barliga parlamentarismen att man ska bara gå och rösta vår fjärde år och ingenting mer mm, yeah. Ja. man kan säga det tydligt till exempel jag tänker på sjuksköterskorna och alla de där nu som får nya. Nya arbetstider Inne på Maus Alltså de ska jobba varannan helg Och Och de har Alltså inte fått lov att vara med Och diskutera Det kommer med en order uppifrån Och jag är inte säker på alltså, Att det har diskuterat Det skulle ju vara omöjligt Om man hade någon form av levande demokrati I de andra partierna För vem, vem har beslutat det det de, har, oh, alltså det de är ingen som kan vi vet ju att då har regionfullmäktig. Eller Regionsstyrelsen eller dess eh, sjukvårdsutskott har beslutat att det ska spara in 200 miljoner. Men det har man alltså aldrig diskuterat. Var I varje fall då man varit väldigt duktiga på att ta och det efter Därför skulle vi ju behöva en FRA-lag så vi kunde se, se efter de där politikerna. Så att vi verkligen fick, ta, fick reda på vad som skulle besluta att. Men de sju kvoterska, de skulle göra till nästa håll, de ska ju naturligtvis inte rösta som de har gjort innan. De skulle ju rösta på kommunisterna för vi vill ha alltså att offentlig egendom den ska vara riktig och den ska inte läggas ut i privata dörrar. Så deras möjlighet för att få en bättre arbetsdag det är ju naturligtvis att byta ägare av det För de ser sig som ägare av det. Alltså de moderaterna och socialdemokraterna och alla politikerna som sitter där. Och det, så är det naturligtvis inte. är de, inte de har... som äger det. Och att de inte har någon form av meddelarskyldighet om man ska säga så med vilken politik de vill föra. Att de bara säger att vi ska sitta här och vi ska göra det bättre och sen ingenting mer. Men framförallt så säger vi också att skjutkortorskarna måste ha sig. Både mer i fackföreningar men också när fackföreningarna inte räcker till i det kommunistiska partiet politist. Mm. Men det så sa vi, tack och jävun en fortsatt Framåt kamrater, fana, fana. Framåt kamrater.